د ژوند تمهيده نارسته ماته نړی رحمت مقصود ذکر کړي چې هغه تقسیم په بلاغت کې تعریف د بلاغتیو کو بیه د تمهيده ذکر کړل اوس یې کمونو تقسیم د بلاغت کې چې بلاغت چې دې نزده ده باره دو طرف دی سو طرف دی دو یو طرف اعلا دی دو ام طرف اصفل دی او پمینز ده دی, دی که متوسطات تی زن اعلا تا قریب دی او زن اصفل تس دی قریب دی متوسطات تی زن اعلا تس دی قریب دی او زنی اسفل تا قریب دی نو اعلی و ذکر کئی اعلی یو اعلی شو بل ذکر کئی و اسفل دا اسفل تاریف ذکر کئی او د اعلی مصداق ذکر کئی دا اعلی سو ذکر کئی مصداق نوي ولها طرفاني ده بلاغت دو طرف دي أعلى وهو حد الإعجاز وما يقرب منهو ده بارد دو توجيغاني دي يو توجي ده بعض الشارعين دي خلقال خلق خالی او زوزنی داله دا او دوی ما توجیه دا, دا, دا علامت افتازانی دا دا چه دا؟ علامت افتازانی دا توجیه کم ننو دا یو ها توجیه چی دا ناغه دا, دا بازو شراخو دا اغای داوی چی دا اعلام دا اعلیٰ سیده مبتده و حد اعجاز و ما یقرب ما یقرب منهو چه ما یقرب منهو لی منهو که ده حد الحجاز کرا جه تا حد الحجاز مده طرفان نی اعلیٰ حد الحجاز وما يقرب من حد الايجاز او ذا اعلى صد دي وهو حد الايجاز اقعد حد دي ايجاز او بل قريب الى حد الايجاز <تصفيق> يعني يو ها دي ش كلام فضله الطريقه باندې وي او دومره نقطو د بلاغت باندې مشتمل وي څدومره نقطې ده بلاغت راوړل دا خالې وی انتاوق خارج وی انتاوق بشړ تبنده دوس نسوي بهرږي دا حدل اعجاز وو ويم بقریب ال احد دل اعجاز چې دا کې هټ تر رسیدلې نه چې مخلوق دا غې د مثل نشي شي عاجز شي دارې تاسو ته قریب دي دارې تاسو ته قریب دي دارې تاسو ته قریب یعنی حدุล اعجاز تاسو شوبیلې قریب شوبیلې د دې په نسبانه مسداق د حدุล اعجاز قران دی او ده قریب الاحد دل اعجاز مصداق چه ده قریب الاحد داغی مصداق چه ده نو آغا حدیث قدسی یا حدیث نبوی ده حدیث قدسی آغا تک کم دنو تده مصداق ته قبر اپوئی کی کنا او ده آلان الان دی سو شو دعا حد الاجاز او قریب الہ او د حد الاجاز مصداف سوک سو قرآن او قریب الہ حد الاجاز حدیث خدسی نادا مشارعینو داغی توجیوہ علامت اب تازانی سے بوئی وما يقرب منه و حرف عطف و ما يقرب منه دامعطوف دامنهو ضمير اعلاء تراديد انهو ضمير تراديد اعلاء تراديد ستراديد اعلاء تا نو اعلى او قريب لل اعلى ماتوب سرد ماتوب لینا مبتدا او حد الاجازی خبر حد الاجازی اعلا او قریب الال اعلا قریب الال منهو ضمیر اعلا تراجده اعلا وما یقرب منهو اعلا ماتوب وحرفی آتف ما یقرب منهو ماتوب سیدہ ماتوب سرد ماتوب فن. علیهینا علی ماتوفن علیهی واو حرفی اعتفاق مائقرومنو ماتوف ماتوف سرد ماتوفنینا موبو تا دا و هو حد دل اعجاز نو آلی او قریب علی آلی دا دوار دی حد دل اعجاز دا دوار دی حد دل اعجاز نو دا علامت اب تازانی سے پنیز حد لعجاز مقسم شو حد لعجاز شو مقسم شو او داغه دلان درو پرده شو آلا او قریب لل آلا آلا او قریب لل آلا او د آم و شارحین و پنیز مقسم شو آلا شو, شو مقسم یو حد لعجاز او بالقریب لل حد لعجاز پر اکپانا شوی دا عام شارحینو شو اعلا سسو مقصم سو اعلا سسو مقصم حد الایجاز د یو قسم او قریب ال حد الایجاز دای بلکې او علامه طبطزانی څه وی حد الایجاز سره مقصم او یو فرد د اعلا او بل فرد د قریب ال اعلا دا علامه طبطزانی څه پني د دو دوالو مصداق قران مې الاعلى او د قريب الالعلى د دواله مسداقته شه قران كريم نه دواله دي حدل اي اجازه دواله دي حدل اجازه خو يو اعالي يعني دمره نو کتیده بلاغت راودي دي چې سمره بس ټولې سګړي راودي او قريب الالعلا تلګه په ک camera راودي دي کړ ټول را نو کېدې شي چې څوک په پوښه وې او کدا اعلى له او قرب ال ال اعلى دا دواړه حدل اعجاز دی او مصداق څه شي قرآني کریم پلارم تب تازاني سي د اباز اعتراض کوي هغه وته وي چتا د مفتدا په مینس کې حدل اعجاز اجنبی فاصل راوڑو آلاو ما یقرو من ہو داد مبتدک رکھنا یو د مبتدک آلا شو او بل جزد مبتدک مبتدک رو بو من ہو شو منز که دی پاکی فاصل راوڑو حد دل احجار دا لبزی اعتراض پچا گئی با علامت افتادانی سے باننی سوال بانی پوستو علامت افتادانی سے بوتوئی په د خدای بندګانو د لفظ سپیکر کومه معناوم چپا کړه ما غوټی ته لفظي نقصان یو لختو وکړو نو ما ملوغه ته نقصان نشو کړو وکړو تاسو خدای مانی به خو یې تاسو ولې تاسو مقصد چاته وي علاقه نو حد الايجاز څه کوم یو قسم شو قریب الهدی ایجاز په قسم شو نزل تاسو نتا قوزكم آلاء ستوي آلاء مرتبه دا فوقن لس فوقهو فوقن آلاء ستوي فوقن لس فوقهو فوقن تاسيو مرتبه دا چه داغي بلا مرتبه سيشو نها حدو لجاز شو کنا سيشو حدو لجاز زه ستاسو له تاسو کوم چې دا قریب اله حد له اجازه څنګه اعلی شو دا اعلی شو قالیشو زه غوې عالی عالی شو اعلی آل نشو, نشو. زګه حد له اجازه نه ده کنه قریب اله حد له اجازه ده چې قریب اله حد له اجازه شنو اعلی شو قالیشو چې کومنه په اعلی کې څنګه چې یو حد له اجازه بل زګه مقسم چې ویندا په خسته مصادقه کیږي کنه او پکاره چې عبد ال اجازه سمي آلامي او پکاره چې قریب اله عبد ال اجازه سمي آلامي دوړ آلادي چې عبد ال شو او قریب اله اجازه والدې نه دي او تاسو تقسیم کوب تاسو زې کې چې تاسو تقسیم قبلي نه تاسو ده نقصانو کو مقصودم چاته وي اعلی ته وي او بیا غقسم ورسره کېدلې نشي زګ قریب اله عبد ال دی اعلان درسته او ما چې کمنو حدوله یاسته سووي مقصد څه ته حدوله یاستا سو حدوله حد یاسته شو یو اعلی شو بل قریب لاله متوسطه تاسو کې زنی مرتبې وکنه چې مونږ وی اعلی تاسو دي ریس دي او زری اسفلت دي ریس دي نو چې کوم اعلی تاسو دي ریس دي نو هغه حدل هغه اجازه نو حد اجازه مقصم شو یو اعلی وبالقریب ال اعلی په اعلی کې تقسیم را نه زمابني نو ما معنوي نقصان نه بچ بچو او دا حد اجازه دا غو چې کومو ساجنبي نه دی سند په اصل په نارواوی باندې وسرثوي نارو نارواوی دا غو ساجنبي نه دی خبر ده مبتدا او خبر غو چې کومو ساجنبي نه وي خبر خارج د کلام نه نه خبر خدا خل فل كلامه په داخل بال كلام باندې فصل کلا فصل له داړو صفصل و شوی کنه لکه مطلب میدار چسان پویا کوي و هو حد الاعجاز وما يقرب منه حد الاعجاز مونږ چې را سیدل د دا کلام داسې یو مرتبه ته چې عاجز وي دا غي د مقابلین بشر چې بشر دا غي د مقابلین بلکل سوي بشر دا غي د مقابلین بالکل سوي هاغه سوال بشر څنګه نو سوي عاجز وي ملائکه او جنات پنوي عاجز جواب په فساحت او په بلاغت کې مشهور با شر دے نکی جنات او غیو شیر دے تو, تو با غم لا شیری لکا پل جنت لنار من لبنو لعالین و حسین و حسانو دا اس لکا جنات او سو شیر او لیسا قرب قبر حرب قبرو قبرو حرب بمکانن خفارو دا اس شیر دے لگا آغای دا شیر بلے. نو جنات شیری پا پساحت کی مشور سوک تی با شر نو چې دے عاجز شو نور بی طریقی رولا شو عاجز شو چې عجز عاجزونه نور به تریقې لو لاس شو نور معجزه چې دا وې دیتا څه شي معجزه وې دیتا چې مخلوق دا غې د مقابلین عاجز ਵਿਚار سو کی وښ مخلوق دا غې د مقابلین سو کی وی مخلوق دا غې مقابله کولای څه سوال وکړ چې توا یې چې دا کلام یو طرف ته اعلی اوغه د حدل تیجاز صحیح ده شاغي بیا بشر مقابله کوله نشي نو تاخدو بلاغت तारीफ دا کړنه ته بلاغت څه شي तारीफ چې مطابقه تو ما الحال چې مطابقت د کلام د ژا سره د الحال سره سره د بصاحتنا چې بنده چې کمدنو کلام بالکل ټیج چې کمدنو د شا سره برابر کی د الحال سره سره کی برابر کی اولی چې کم دنو لکا دیده دا, دا کلام نیشی جوڑا بلی بیا دا حد دل اجاز مطلب ہو دیکھو دا بلاغت تاریخ سادی قیدن دیگا نا دا بلاغت تاریخ دا بلاغت تاریخ مطابقت دا کلام دیده مقتضل حال جواب دا دی صرف مطابقت د مقتضل حال سارا نده وازه ورسارا تاثیر فی قلوب المخاتبین ام نه تاسیر بوزړو نو د چاکی مخاطبینو کې او بل دا لري چې دا کلام کول چې د ننوم د مختزل حال سره مطابقي او سبام د مختزل حال سره مطابقي او دا مق... بل د خپل رضوم د مختزل حال سره سره نو دا د بنددو واسه نبار دي ځکه چې کلام صوفي ست د مختزل حال سره مطابق ګرځي دا غیده دا پارازنه داس ضرورت آغا علم ضرورت ته چې هغه علم د بنده د واسه نه تدي به نه د بنده د واسه نه تدي بهر دي ردی د وجنا دغه د حدل ای اجازه اعلی چې کومو بندره رسیدلې نشي و هو د اعلی چې د حدل اجازه او وما يقرب منه او هغه چې قریب دي د اعلی دي نو هغه هم حدل څه دي ای و اصفل دا دویم طرفی ذکر کئی طرفی ثانی اغا اصفل لی دا اصفل تاریف چه کم دنو کئی اصفل لاندی اصفل یو مرتبه دا دونن لیس تحتو دونن یعنی تحتن لیس تحتو تحتن دوم را مرتبه چه دا غین را لاندی مرتبه مثلا کے طور پر گوراو سپیکر کا یو کلام دی پای کی ټوله نقطې د بلاغت لستی پک لکه ټوله جرازیب کې اوسای کیږي پکې نسودی لس لس پر لس واړه وړل شوې انداز څه شی شو اعلی شو څه شی شو او د آغري نقطو د بلاغت نه صرف یو څه کړو را وړل صرف یور او راول لشو نور نهرا نوول لشو ردا یو داسه دا طحت چې لیسه طحتو طحتن د دین نور لاندې که ده لې نشي کدا یو نو كتب کيمس نشي موجود نشي مبياده د بلغاو په نسبانه کلام نه ده د نحویانو په نسبته وی کلامی چې مبتدا او خبر باندې برابر دی خود بلغاو په نسبانه د اله بلاغت والو په نسبانه دا ته کوم نو د خره ته موختزل الحال ايس قسمه لحاظ پکی کړی شوی په یو نوکت په لسو په پینزو نوکتو کې د یوه نوکتیم لحاظ کړی شوی نه دی دا در سره کلام نه دی اگر ما یک پنح حیواناته ده برابر دی خداد بولغهو په نسبانه سره ده دات کمونه د حیوانات او आवाजونه دي حیوانات څه دي आवाज دي تابل کې کیسه اصل اصل باندې و هوما داغه مرتبه را شیزا غیرا عنه چې کله دا چې کمرو مغیر کړی شي دا کلام خوان هو د دې مرتبه نه دا مغایرت په دوه قسمه لې یو مغایرت چې په کتر او بل مغایرت چې په بارضی لکه دا یونه بهم تکیدلو دام څه مغایرت ته او د یونه سی پر تکیدلوم څه دی مغایرت ته وی اعلام ادونه هغه مغایرت دون ته یادو په کتر څه کو یادو سی پر طرف څه کو یادو په التاحقه به اصوات الحيوانات مشابه شي چې کمنو دا کلام اله مدونه وغلاندني ته دون مراد دون ذاتی دي دون مراد دون ذاتی یعنی چې دا غینه لاندی بول دون نه وي اله مدونه لاندی برتبې ته چې دا غینه بل بول اوس کې پنځونه چارته شي بیا هم کلام نه چارن تسته شي تین دا ما اله مدونه هو دي خو دون ذاتی نه دي اله مدونه شي زات چې دا رینه لاندې بول دونې إلتا قبيصات الحيوانات د چګمنو مشابهګي دا اصوات د حيوانات سره کلام مشابه شو دا إلتا حقا عند النحات نو وعندل بلغا وني ز بلغا او باندې بيصات الحيوانات پوازونه د حيوانات هو الانسان حیوان <متنسان> نه <متنسان> ده د الا د چا انسان دیځکه دلته خبرې د چا باره کې کېږي د انسان باره کې نو حیوان چې ځکر شي دغ به علا د چ د انسان تا سوی که چې هم مقابل د چا ذکر شي خاص کې ذکر شي نومراد داام نه به معوراد شوي خاص شووي د دلته و میلاو د چا نه مرادی د انسانه بیااتل حیوانات دا سواتروناو پورې دا ااعلاو سپل شو اوساب نه همما مراتې ب دې پهマンス کې ډېر څه دي مارا چې دي پهマンス من کې ډېر څه دي مارا چې دي ما مثال وله دا کې یو ځای کلس نو کېدې دي ملاغت شو او جیا وې راوړنا شي اسپاګو داマンス کې دې درې راوړي دوه راوړي څلور راوړي پنځه راوړي شپږ راوړي دا مارا چې کېږي رخصې حه دا مارا دې شو هڅیره شو په ونه هم او پا میند دی که مراتب کثیره دی دا حسن ذاتی دی کلام شو و تدباوها اوجوه اخر تو رسول کلام اصل کلام چه کم او حسن ذاتی سره اغاو پا فصاحت او پا بلاغت پورا که دو پا فن اول و پا فنی ثانی پا اول و پا ثانی بانی دی کلام جور شو مطابق شو د مقتضل حال سره و کلام شو او سکو الاسرن از ترگا کهی ولو که څای د ګڼ پوزا پرابرده او کنه تکه وا تاج خير دی تا که چې پوزا یو غصه دی اوس په مشته وبلا هیڅ دی او ته تاج څه شي نه تکای نو یالله توبه شون دی دې او ته له سرخي پورې کای خو الله خلکو ته بيزه تکای کنه په نو شوي صحیح ده او ته ټول کای به خو رسو کو وغامه زدار نه قوله بیا په کله ټماټر او پیازم خولي خاري دا څه دګ نه ده ها انودام مساله دده چې تطباوها کی څه کوي چې د دی تابعدار دي د دې مطابقات تابعداري کوي ان دابر دین او رسل له ساتل کېږي یو چ د الفاظ او خیال ساتي د مطابقات خیالو نو ساتي د دې ترجل مقاماتي وي د یو ترجل سوی مقاماتي صرف د الفاظ او خیال ساتي دا نو ګورځارې وصله نه لگی مدت رجل سوی مقاماتی بس ایخ پل گیت بخی لگا سیر بلگیار ایخ پل زود کرده شوی تقریصه گی بخی اولاس و سرووی یو لگیار درخشان دی در رجل سوی مقاماتی دی و تطباو او تابیداری که دی لا مطابقت او د بلاغت د کلام وجون اخر نور طرق و وجون مرادس شدی طرق نور طرق دی تو کلام حسنن چاگا پیدا کئی پا کلام کئی چا کم دنو خواه مطلب دار چې سونه سونا کې گولوکے لگ خون بسکی پیدا کی آگا حسن عارضی دے حسن عارضی حسن ذاتی و مطابقت پانے و فساد پانے بلاغت په فساد پانے او محسناتی با دی او یہ چیدی محسناتی با دی پاگی سر پیدا کی یہ حسن سش ہے عارضی پا کلام کئی و فیلمتاکلم زبست